Валерію Іваку, синові Івана Івака, поталанило, бо йому на одній з презентацій передали цілий зошит батькових спогадів, написаних від руки чорнилом у товстому зошиті з туценям на обкладинці. Це сповідь Івана Івака про радянського письменника, однак ним він був не завжди, бо в сталінські часи працював в НКВД, виконував вироки у кімнаті 31Б. Робив це старанно, поета.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 Ви певне гадаєте, що Іван Івак уже все сказав і нарешті зможе заспокоїтись. Він розповів іще не все. Капітану відставці Сергій Харч виник із небуття і затяг старого друга в ресторанчик на Прорізній. Взяв два по 150 доброго коньяку і сказав, а пам'ятаєш смак того коньяку, який ми пили за упокій? Пий це такий самий. Я не ходжу в погані місця. Я відпив і той правда був той самий коньяк, як у кімнаті мінус 31 біс. Сергій Харч запросто згадував минуле. Він знав поіменно всіх їхніх смертників, які для Івана Івановича Івака було всі на одне лице. Ой, мій Боже, всі були як один. Так, певно, висловитися краще. Власне, Іван Івак, напевне, вирізнив між інших двох засуджених. Одна була жінка, а другий чи друга. Я іноді ставлю свічки за упокій їхніх душ. Ба більше я іноді передаю їхні імена на панахиді, спокійно розповідав Іванові Сергій Харч. Ти так і знай, я їх всіх розшукав. Я майже всіх познаходив наших. А того чоловіка, чи то була жінка, а тої людини в жодному архіві не було. Перш ніж розповісти про того чоловіка і нарешті по-справжньому полегшити душу, Іван Івак розповість вам про ще один важливий день свого життя. Знаковий. Той, що формує подальші життєві шляхи і подальші думки в голові. То був день, коли Іван Івак звільнявся з городанів державної безпеки. Тоді звільняли багатьох. Така кількість лицарів Незримого фронту вже не була потрібна країні Ради. Підсумкову бесіду з ним проводив той самий офіцер, який і за 12 років до того приходив до їхньої середньої школи відбирати хлопців до школи НКВД. Він провів із Іваном основний інструктаж стосовно нерозголошення. І Іван підписав не один десяток сторінок, де зобов'язався зберігати мовчання про все, що бачив і чув. А особливо суворою є відповідальність на розголошення інформації про ті явища, з якими ви могли зустрітися під час вашої служби, і які можна охарактеризувати як надпись. Природні. У випадку розголошення особливо секретної державної таємниці, наша служба, який неодмінно про це стане відомо, може ліквідувати розголошувача без суду і слідства, і не лише самого розголошувача, а й будь-кого із членів його родини. Підписуйте товаришу Івак, що вас попереджено. І Іван Івак підписав у 12 примірниках не просто зобов'язання про нерозголошення, а смертний вирок собі на випадок, якщо комусь розповість те, що відкрилось було йому квітневої ночі 1949 року від Різдва Христова. Тож нарешті письменник Іван Івак може розповісти про той день, коли сержант Іван Івак зустрівся у кімнаті мінус 31 із надприродним. А може то найвищий вияв природного, хто знає. Тої ночі сержант Іван Івак, як завжди, все виконав згідно з інструкцією. І от до кімнати мінус 31 завели жінку з іноземним іменем. І він подумав, та ж мужика не жінка. Середнього віку, середнього зросту, середньої статури, волосся і не біляве, і не чорняве, якесь таке русяве, попелясте пишна чоприна безнатяку на лисину, госте волосся коротко підстрижене ззаду і пишне над чолом. Ім'я в тексті вироку несподівано збурило єство виконавця, цілий вир почуттів. Габріель Деус, він прочитав прізвище смертника, а верніше, як йому здалося смертниці. Вже приготували, кивнувши бік труни, спитав Габріель Деус, здалося таки чоловічим голосом, а може й низьким жіночим. «Засуджений, поводьте згідно з інструкцією», – гавкнув на Габріель Деус Сергій Харч. «Дорогенький, згідно з вашою інструкцією, ви мені маєте дати помолитися перш ніж». Засуджений кивнув на зашморх над п'єдесталом, характерно клацнувши язиком. «Україні рад Бога нема», – гавкнув Харч. «Україні рад свобода совісті, молодий чоловіч. Я не вступаю до лав вашої партії, тож маю право вірити в Бога. Вашому право не більше п'яти хвилин, засуджений». І саме ці п'ять хвилин я маю право помолитися своєму Богові. Колись прийде і ваш смертний час, чи не так? Чи в країні рад виконавців смертних вироків преміюють безсмертям? На це питання Харч не знав, що рякнути, тож він схопив Габріеля Деуса під пахву і потяг до п'єдесталу. Але людина наймення Деус зуміла м'яко, але твердо звільнитися з рук виконавця і вказати на інструкцію під склом на стіні, що його Іван Івак завжди ретельно протирав, чекаючи на середину. Сергія Харча з черговим засудженим, але ніколи не читав. Ось тут викладено правила поведінки в кімнаті -31 як засуджених, так і виконавців вироку. Почитайте пункт 3 параграф 1, якщо не читали його раніше. Якщо ніхто з моїх попередників не скористався цим правилом і цим правом, то це не означає, що вони не чинні. Їх затвердив Трибунал Країни Рад. Чи ви хочете, щоб буржуазна преса здійняла галос про порушення прав людини в Країні Рад? Наляканий Харч під Підійшов до документа під склом і став читати вголос. Засуджений має права на останнє бажання, згідно з наведеним нижче списком. Перше Прочитати відхідну молитву будь-якого релігійного культу, під час якої виконавці вироку повинні зберігати мовчання. Друге Випити 100 грамів алкогольного напою згідно з меню в кімнаті 31 біс міцністю не вище 40 градусів. Третє. Випити чаю 200 грамів температурою не вище 70 градусів. Четверте, написати лист не більше 22 слів кожен П'яте, викорити цигарку з фільтром чи без Згідно з побажанням засудженого Ось бачите, я позбавляю вас багатьох проблем Я обираю перший пункт Я не куритиму цигарок без фільтра чи навіть із фільтром Не писатиму листів і не питиму чаю Ви можете самі випити мої останні 100 грамів Але я вимагаю права на останню молитву Людина на імені Габріель Деус посміхнулася І підморгнула своїм котам Вона посміхнула цього разу без іронії, а трохи розгублено. Я дивився на неї та нічого не думав. Як нічого не думаєш, коли читаєш справді цікаву книгу або дивишся кінофільм чи спектакль, який справді захопив тебе. Це потім я думав, чого ми з Харчем не схопили її та не потягли на п'єдестал без останнього бажання. Нас було двоє здорових бугаїв на одну виснажену в'язницею людини. Немає значення чоловіка чи жінку. Чим та людина паралізувала нас, воїнів незримого фронту, певне тим, що діяла згідно з інструкцією. Тим, що знала правила нашої та своєї поведінки краще за нас. Людина наймення Габріель Деус стала на коліна спиною до виконавців, але шибіниця була перед її обличчям. Вона зберігала мовчання деякий час, певне менше хвилини, але цей відтинок часу видався виконавцям вироку дуже тривалим і тяжко нестерпним. І коли Харч зробив ледь помітний рух до неї, а Івак зробив так само ледь помітний рух, щоб стримати ти бойового товариша, зрештою в людини є п'ять хвилин. І тоді та людина проспівала чи співучо проговорила декілька фраз якоюсь незрозумілою мовою, стоючи на колінах, збивши руки вгору. Я й досі не знаю, молитва якої релігії то була. На християнський гімн то було ніяк не схоже, але я міг багато чого не вловити. Я був тоді геть неосвіченим у царині релігієзнавства, та й зараз знаю небагато. Чи була то мусульманська молитва, юдейська, буддийська, якогось поганського чи неопоганського культу? Можу сказати одне – враження було неймовірне. Дорого я заплатив би, все, що в мене є, віддав би, аби почути той спів іще раз. Але не знаю орієнтирів, як шукати, бодай приблизно. Що то за гімн і що то за слова і якою мовою. Я готовий, хлопці сказав Деус. Іван і Харч підійшли до засудженого і взяли під руки і повели до п'єдесталу, над яким звисав зашморг. Вони вели його вдвох, сценарій порушився. Десятки разів виконане дійство розігрувалося зовсім не так, як завжди. А вирок, спитав засуджений, чому ніхто не читає вирок? Харч читав знайомі слова без того зухвалого молодецького запалу, за ким викрикував їх завжди, а затинаючись і навіть збиваючись. Коли він дійшов до імені людини, яка стояла перед ним, то знову затнувся і промовив Габріелю де вуз. І людина, який дуже недовго лишалося мати своє ім'я, гучно гмикнула у відповідь на те, як його вимовив один із виконавців. Та ось вирок прочитано. Івак повів жертву до Шибениці. Опору не було. Вони разом зійшлися на п'єдестал. Івак вийняв чохол, який завбачливо лежав у зашмарку. Став одягати його на голову Габріелі Девус. Молодий чоловіче не треба. Це для тих, хто боїться дивитися в очі смерті. Я не боюся. Але Івак не послухався і зробив ще одну спробу одягти чохол. Згідно з інструкцією, засуджений вирішує, чи одягати йому чохол, а не виконавець. Деус різко відсторонився і чохол упав на підлогу. Івак тримтячими руками став одягати зашмург на голову з пишною чоприною. Ось так, справжній воїн не повинен боятися синього обличчя повішено. Івак не зістрибнув з підесталу, як завжди, а зійшов, спіткнувшись незрозуміло об що, і штовхнув ногою дерев'яну конструкцію, а харч навіть забув врубати сміло товариші в ногу. Івак відступив на крок і затопив обличчя руками, чого ніколи не робив раніше. Але тут же здригнувся і прибрав руки, бо замість хрипу почув звук падіння. Мотузка вирвалася разом із гаком. Гарч перелякано відчинив двері і гукнув конвою. «Швидше сюди!» Щось ви музичку цього разу не крутили, сказав хлопець із конвою, вбігаючи до кімнати, а за ним іще один. Чортики в очах людини на підлозі були такі ж насмішкуваті, як і до падіння. Хоча, схоже, запиття було сильним. Проте вішати ще раз не було на чому. Гак, до якого кріпилася мотузка, вирвався зі стелі разом із шматком арматури. Почалася біганина, засвістіли сирени. Людину на імені Габріель Деус винесли з кімнати мінус 31 не в труні, а на нож і не ногами вперед, а головою. Куди понесли ту людину, не мало значення чоловіка чи жінки. Куди понесли Габріеля Деуса чи Габріель Деус? Я й досі іноді мимоволі думаю про це. З усіх біч напливає туман давнини. І що ж то за людина? І що то людина була? А потім приходжу до тями, згадую документ, підписаний у 12 примірниках. І жену від себе навіть не думки, а їхні зачатки. І робив це навіть тоді, коли безповоротно змінилася епоха. У моєму зошиті з туценятком лишилося ще кілька сторінок. Тож я ходитиму сюди до останнього. Сидітиму ми тут вечорами, читатиму. Останнім часом хтось вирішив мучити мене. Бо за стіною весь час хтось вмикає сміло товаришів в ногу. І навіщо мучити стару людину, яка більше нікому не нашкодить? Я довго не міг чути тієї пісні, та завжди вимикав домашнє радіо, якщо вона звучала. А потім та пісня перестала будити в мене страшні асоціації. Зрештою, пісня невинна і духом окрєпнім в борьбі не такі вже й кепські слова. А потім її перестали виконувати по радіо країни Рад. І от ця пісня гримить за стіною персонажа для мене, і це не Я вже кілька разів говорив про це із вахтером. Він каже, що ніхто там не лишається, всі здають ключі. Каже, що я відпочив кілька днів удома, а потім прийду і пісні вже не буде. Він уважає, ніби в мене галюцинації. Але галюцинації не бувають такими чіткими. Галюцинації – то туман. Густий молочний туман, крізь який проступають якісь образи. Це шум у вухах, крізь який щось ледь можна почути. А коли за стіною грає програвачемо магнітофон абсолютно чітко, і я впізнаю той революційний хор країни Рад, який завжди брав участь в урядових концертах, то це не галюцинації. Навіщо я мучу себе? Навіщо приходжу в цю кімнату і слухаю цю пісню, яку крутять за стіною по кілька разів? От і зараз вона звучить. А я сиджу у видавничому кабінеті, чую за стіною кроки і не боюся їх. Раніше боявся, а тепер уже не боюся. Чого мені боятися? Смерті, то я кличу її пекла, то я в ньому бував багато разів. Ну от, вони зайшли до кімнати, я чую, як рипнули двері, чую, як рипить паркет у кабінеті. Але нічого не бачу, бо зникло світло. Ось увімкнули знову, і я б записав цей абзац. І от я більше не згадую далекого минулого, а хочу максимально точно відтворити те, що відбулося тут кілька хвилин тому. Але якби я тоді відмовився те робити, у них був би інший кадр. І я нікого не врятував би. Можливо, врятував би свою безсмертну душу. А чи є вона? Християни кажуть, що є. Але я ніколи не зможу стати щирим християнином. Навіть зараз перед брамою небуття, яка за моїми відчуттями уже поряд, і тільки-но ну, я про це подумав, як сталося диво. Яке твоє останнє бажання, Іване? Я з останніх сил повернув голову в той бік, звідки лунав той голос. На купі книжок у кутку захаращеного редакційного кабінету сидів знайомий чоловік із пишною чуприною і веселими вогниками в очах. То він вимкнув сміло товаришів ногу і сказав іншому послабити матузку. Габріель Деус підвівся і зробив крок до свого колишнього ката. Він був у білих шатах, а на шиї в нього було щось яскраве. Та яке твоє останнє бажання, Іване? Молитва, та яку ти проспівав у кімнаті мінус 30, один перед Шибеницею. П'ятдесят год тому я чомусь висловився так, як говорила моя бабуся – почути і мертві" І я знову почув те, що співав Габріель Деу з тої ночі. Я нічого не бачив, але чув неймовірний спів, невідомо якої релігії, чи всіх релігій, які тільки існують у світі людей. Спів звучав, може, кілька секунд, а може і кілька хвилин. А потім на кілька секунд чи на кілька хвилин чи на кілька годин накотився великий спокій, якого, як я гадав раніше, на цьому світі не буває. Зараз усі пішли і в кабінеті порожньо. Можливо, я ще проживу деякий час і знову ходитиму сюди, але остання подія мого життя вже сталася, і я зміг написати про неї в зошиті із цуценятком, в якому тепер списані всі сторінки. Ви слухали сторінки роману української письменниці Євгенію Кононенко «Останнє бажання», читала авторка. Режисер програми Оксана Петрова, музичне оформлення Вадима Царенка, передачу підготувала Ніна Герасименко.